Rasulullah SAW. Fatinah kata, fathu al-badul al-basar, wa ahsalul al-furj. Karena nikah itu dapat menundukkan lebih menundukkan pandangan, tidak menundukkan semua, Tapi al-badul basar lebih dapat menundukkan pandangan, wa ahsalul al-furj dan lebih dapat membentengi al-furj. Maka kalau tidak nikah, maka serangan mata dan Al-Faruj akan terus-menerus mendesak di akal, di pikirannya, di hati terus Nanti sewaktu-waktu akan merusak agamanya karena itu salah satu manfaat nikah pemeliharaan terhadap din yang keempat memperbanyak kaum muslimin Dengan nikah akan mempunyai anak. Agama anak mengikuti agama orang tua. Karena kita muslim, maka anak kita akan jadi muslimin. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang Islam muslimin. Memperbanyak kaum muslimin. Memperbanyak orang yang mengucapkan, La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah mentauhidkan Allah memperbanyak orang yang sujud dan ruguh kepada Allah Jalla wa Ala. yang kelima memperbanyak ajrul pahala dalam berbagi segi memberi nafkah kepada keluarga anak dan istri mengatur rumah tangga anak dan istri Mendidik anak dan istri, sabar atas gangguan anak dan istri, dan hal-hal lain sampai dalam hal senggama hubungan intim suami istri wafin putni ahadikum aljron dan dalam hubungan suami istri ada ganjaran sehingga terkumpul sejumlah ajrun bagi orang-orang yang telah menikah berusaha mencari nafkah termasuk fisa mililah memilih harta yang baik yang halal untuk anak dan isteri ajrun semuanya dengan ganjaran memperbanyak ajrul sehingga katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuap yang kau masukkan ke mulut istrimu sampai nafkah yang kau masukkan ke mulut istrimu satu suap. Istri kita makan sehari berapa piring dua kali makan berapa suap ajrul baru satu suap. jika apa Niat lillah mencari wajah Allah semuanya ajrul itu diantara manfaat nikah kemudian nikah dalam islam ada diatur dalam islam dengan sebaik-baik pengaturan diperintahlah memilih pasangan yang baik yang saleh dan salihah lihat halaman 177 dengan judul memilih pasangan an-nabi hurairah Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Dari Anbi Hurayrah Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tuhnka'ul marah tu li arba'in Limalihah Wali hasabihah Wali jamalihah Wali dinihah Fadbaru lizaat al-din Talibansi adak Akhrajah wal-bukhari wal-muzri Dari Anbi Hurayrah Dari Anbi Hurayrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wanita itu biasa dinikahi karena empat perkara tidak ada yang kelima ya. Kebiasaan orang menikahi perempuan karena empat perkara atau salah satu dari empat perkara karena hartanya karena kemuliaannya dia keturunan raja keturunan pembesar atau satu sosialnya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka nabi yang mulia selalu selalu memberitakan diri yang beragama. Niscaya engkau akan beruntung atau terjemahnya kalau tidak maka berdebulah kedua tanganmu, ya rugilah engkau. Kemudian saya jelaskan dengan secara terperinci. Tidak berarti di sini Bahawa seseorang tidak boleh memilih Wanita yang kaya, wanita yang cantik Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak Tetapi pilihan akhirnya penentuannya adalah Din Seorang wanita yang dipilih oleh seorang laki-laki Dia cantik Laki-laki itu menyukainya Kemudian dia lihat din agamanya tidak baik wanita. Maka kalau dia tetap memilihnya berarti dia telah memilih dunia, mementingkan kecantikan dari din. Seorang laki-laki berkata, "Saya memilih pasangan saya wanita yang cantik." Atau wanita berkata, "Saya memilih pasangan saya laki-laki yang keren. Laki-laki yang ganteng, laki-laki yang cakap." Terlarang dalam agama Jawabnya tidak Tidak dilarang oleh agama Tapi penentuan penentuannya adalah Din Dapatlah dia Yang laki-laki memperoleh Dapat Wanita yang cantik Sesuai dengan keinginannya Demikian juga yang wanita Dapat laki-laki yang dia inginkan Kemudian keduanya wajib melihat Wanita pilihannya ini saleh atau tidak? Laki-laki pilihannya saleh atau tidak? Kalau wanitanya tidak saleh, taruh bersalah, meninggalkan sal salat, tidak memelihara auratnya dan lain-lain dari perkara-perkara yang besar, dengan sengaja bukan karena kebodohannya, demikian juga laki-laki pemimimun komor meninggalkan solat dan lain-lain dia tetap memilihnya berarti dia telah mementingkan dunia dari akhirat berarti dia telah mementingkan kecantikan kegagahan dari din agama itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Sallallahu SAW fazfar bidatid penentuan akhir ad-din karena ini merupakan kebahagiaan kalau tidak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, berdebulah kedua tanganmu. Kecewalah engkau, tidak beruntunglah engkau, tidak berbahagia. Dalam hadis yang lain, pada halaman 180, Anamullah bin Amr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan al, dari Abdullah bin Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id-dunya al-mar'atu Dunia adalah kesenangan sementara. Dan sebaik-baik kesenangan dunia yang sementara ini al-mar'atu as-salihah. Perempuan yang salihah disebutnya perempuan karena memang galibnya laki-laki yang memilih yang mencari wanita. Kapan seseorang dikatakan saleh dan salihah? Apabila baik hablum minallahnya dan baik hablum minannasnya. Kalau hablum minallahnya baik tetapi akhlaknya buruk. Dia suka dendam Dia suka mengubahkan orang. Dia suka melahan orang, mencaci maki orang dan lain-lain. Maka tidak dikatakan dia laki-laki dan wanita yang takwa atau saleh dan sahah. Karena kewajiban dalam din ada dua.